Du lytter til weekendavisen. Forleden der lagde jeg et billede ud på Instagram, som forestillede et maleri af en meget lidende mand. Og så skrev jeg en medfølgende tekst, som lød sådan her: Hej kære venner. Jeg har været halvt fra Instagram den seneste tid, fordi jeg har ligget og rallet på bunden af et privat krisemørke i flere akter. 2019 har været svært, og jeg har lyst til at skrive om det, der sker i mit liv. Men ikke mindst, det stadig er helt råt og rødt og hudløst. Jeg er stadig super pjævset, men nu kan jeg vist udtrykke mig nogenlunde sammenhængende. Kort sagt, så skal Alia og jeg flytte for os selv lige om snart, og jeg skal finde ud af at være mor igen. Og jeg vil rigtig gerne tale med andre, som har prøvet give girls livet, uden svinerige bedsteforældre. Og især høre, at man godt kan undgå at blive sindssyg af det. Og at man nogle gange er glad. Og nogle gange sover nok. Og så strømmede det faktisk ind med hjerter og opmuntrende beskeder og spejlinger. Og øh, det skal nok gå, du okay til gengivelser. Og det hjælp, fordi at det fjernede noget af skammen. Eller det spejlede noget af skammen, og der sker et eller andet med følelsen skam, når den bliver fælles. Når man ligesom bekender, eller når man sætter ord på, hvad det er, der er svært, eller pinligt, eller som gør en forlegen eller simpelthen skamfuld. Og det er jo ikke fordi, jeg synes, der i sig selv er noget skamfuldt over det, at være alene mor. Men så er det da alligevel. Der er bare noget skamfuldt over, at skulle pakke sit liv ned i kasser, starte forfra, stå med et barn, og Igen bare erkende, at man ikke bare kunne finde ud af at være lykkelig der, hvor man var. Velkommen til Følelsernes Vold. Mit navn er mig Maja Ernst. Jeg er kulturjournalist på Weekendavisen. Og i dag skal vi tale om følelsen skam. Og kigge på nogle forskellige værker, som på en spændende måde fortæller noget om, hvad skam er for en følelse. Og det skal jeg gøre hjemme i det hjem, jeg er ved at pakke ned og flytte ud af. For lige at vende tilbage til Instagram, som jo for nogen er sådan et blærerøvsrum, hvor man lægger billeder op af, at man har trænet eller været til et lækkert sommerbryllup, så er det for mig et virkelig vigtigt terapeutisk rum, og et rum, hvor man kan forhandle og behandle skam hvor man kan tale om ting, man har det svært ved, blive spejlet og øh, tale med mennesker, der er i cirka samme livssituation som en selv, og lave en eller anden form for basisgruppe på et øh, socialt medie. Øhm, og det er noget, man i effektteorien kalder for intime offentligheder, og det er et samtidsbegreb, som fortæller noget om, hvad det er for en, følelsesmæssige kultur, vi har i dag, hvor øh, at det er noget, man kan opsøge, de her intime offentligheder, som er sådan en lidt underlig, blandet, mudret, social konstruktion, hvor vi på den ene side har gang i noget selvhjælp, og den der intime, lidt pinlige, lad mig tale om mine problemer, men så samtidig er det i øh, massemediets form, hvor man gør det principielt for øjnene af alle, og så kommentere og hjælpe sad og snakker om, hvad, hvordan man kan spejle hinandens skam over børneopdragelse, krop, parforhold, alt muligt bløde emner, som kan sådan producere skam. Og på en måde, så er jeg vildt begejstret vildt taknemmelig for, at der findes de her intime offentligheder på de sociale medier. Og samtidig, så er jeg ret skeptisk, fordi man hurtigt også det bliver hyggeligt at bekræfte hinanden i, at vi alle sammen har det lidt sløjt og lidt skidt og kæmper med nogle ting øh, men at det nok skal gå, og vi har det jo alle sammen på samme måde og vi er alle sammen i samme båd, at det er som om solidariteten bliver lidt et mål i sig selv og det er også en måde altså at så hygger man sig bare i det der bløde rum med at slikke hinanden sår og sende nogle likes og nogle hjerter og meget af den skam, man føler, den handler måske om, at der er noget, der er galt på et strukturelt plan. Måske burde man slet ikke skamme sig, måske burde man ikke have det så dårligt, og måske vil man have bedre af at blive lidt stik tosset eller vred nogle gange, eller, eller en anden følelse end skammen. Så på den ene side, så, så har det et stort sådan solidaritetsskabende potentiale at tale sammen om, at være, være sammen om skammen med et rigtig varmt rim. <laughs> og på den anden side så tror jeg også det kan virkelig lidt pacificerende at lukke os ind i sådan et blødt og trygt terapeutisk rum, hvor vi sådan helt freudiansk bare har gang i sådan en kollektiv talking cure et værk hvor skammen ikke er blød og ikke er hyggelig eller produktiv, men tværtimod er, er, er voldelig og ret uhyggelig det er øhm, den bog der hedder Færdig med Eddie Belgyll som er Edouard Louis' debutbog og det er en selvbiografisk roman, som handler om at vokse op i en, øh, et fattigt en, et landsbymiljø på landet i Frankrig, hvor at, at homofobi er helt selvfølgelig, og der er sådan en, en macho-kultur, som øh, hovedpersonen Eddie føler sig meget fremmed i. Han er ligesom, han er for feminin, han er lidt for fiantet, han er lidt for tynd, han er bare, og lidt for meget. Og, og efterhånden er han for homo. Altså, det bliver ligesom hans problem, ikke? Men det er allerede før, han får en seksualitet. Altså, allerede som 10 år gammel er han forkert i den her kontekst. Og det er især et problem i skolen. Nu læser jeg et stykke op fra begyndelsen af romanen. Jeg var 10 år gammel og ny i mellemskolen, og jeg kendte dem ikke, da de dukkede op i gangen. Jeg vidste ikke engang, hvad de hed. Hvilket ellers ikke var almindeligt i den lille skole med knap 200 elever, hvor alle kendte alle. De kom langsomt, slendrende og smilede. De virkede ikke aggressive, så jeg troede først, at de bare kom for at lære mig at kende. Men hvorfor skulle de store komme for at hilse på mig, som var ny? Skolegården var ligesom resten af verden. De store mænger sig ikke med de små. Min mor plejede at sige det om arbejderne. Og småfolk er der ingen, der interesserer sig for. Specielt ikke de rige. Der i gangen spurgte de mig, hvem jeg var. Om det var mig, der var denne belgøl, som de alle sammen talte om. Og de stillede mig det spørgsmål, som jeg senere utrætligt gentog for mig selv i månedsvis, i årvis. Er det dig, der er homo? Ved at det, indskrev de det i mig som et evigt stigma. Et af disse mærker, grækerne brændte eller skar ind i afvigere og samfundsskadelige individer. Umuligt at slippe af med igen. Forbløffelsen overrumplede mig, selvom det ikke var første gang, nogen sagde noget sådan til mig. Man vender sig aldrig til krænkelsen. En følelse af afmægtighed, svimmelhed. Jeg smilede, og ordet homo, som rungede og eksploderede i mit hoved, dunkede igennem mig i takt med mit hjerte. Jeg var maver. De har sikkert vurderet min forsvarsevne til at være begrænset, nærmest ikke eksisterende. På det tidspunkt kaldte mine forældre mig jævnligt for skelettet, og min far gentog uafladeligt den samme vids. Du kunne snige dig om en plakat, uden at rive den af væggen. Vægt var en positiv kvalitet i landsbyen. Min far og mine to brødre var fede, ligesom flere af familiens kvinder, og det hed sig: Hellere for tyk end for tynd, så dør man da ikke af sult. Og jeg synes, det er så uhyggeligt, den her kontrast mellem det joviale underklassesprog, hvor man siger, hellere få tyk end for tynd, og så den redsel, der bliver bygget op, fordi de her... Elever, som de møder, er dem, der kommer til at give ham bank igen og igen og igen igennem hans skolegang. Og man kan bare se, hvordan den her skam er flettet ind i kulturen. Det er noget, der sådan er helt indforstået på en eller anden måde. At selvfølgelig er det forkert at være homo. Selvfølgelig er det forkert at komme og stikke ud, og det skal ligesom straffes og rettes væk. Og det er skægt, fordi den måde, han beskriver den her, en følelse af afmægtighed, en svimmelhed. Hvis man går ind og læser, hvordan øh, socialpsykologer beskriver følelsen skam, så er det netop som, at man bliver slået med et form for kognitivt chok i det øjeblik, skammen rammer en. Altså det er sådan en, en biologisk konfus, hvor man tænker, at jeg har gjort noget galt. Og så kommer den fysiske reaktion, som er, at man rødmer, at man... Øh, kigger ned i jorden, at man prøver at gøre sig lille, at man simpelthen prøver at forsvinde. Det er sådan en strusselogik, fordi skammen kommer af, at der er et eller andet ved en, som bliver identificeret som, som forkert. Eller man føler sig selv forkert, og man er bange for, at de andre skal opdage det. Og så forsøger man at, at gemme sig væk. Og det er rigtig interessant, fordi man kunne tænke, at det at kigge ned og rydme og... Øh, gør sig lille og vise fysiske tegn på forlegenhed. At det er en eller anden form for øh, bevidst performance af, hvordan man har det psykologisk. Og det viser sig tværtimod, at det, det her det er sådan biologisk kodet i os. Det er noget el-gammel evolutionær biologi. Man kan se det hos spædbørn, at når de første gang oplever, at deres omgivelser ikke reagerer med smil og opmundring og spejling, de oplever det som et... Øh, et brudt kredsløb, og så udviser selv børnene det her tegn på at kigge ned og rødme, selvom de selvfølgelig ikke kognitivt har nogen forståelse af, at de føler skam. På den måde så kan man sige, at, at, at skam, um, det er en følelse, der opstår, når man bliver på en eller anden måde skubbet væk fra fællesskabet, eller truslen om at blive skubbet væk fra fællesskabet. Og nu skal vi hen til en helt anden form for skam, og en helt anden slags værk, der både er interessant i forhold til skamfølelsen, fordi den handler om grænseoverskridende seksualitet, men også fordi værket i sig selv bliver en form for skamobjekt. Det er bestselleren Fifty Shades of Grey, hvor vi skal høre et klip fra filmatiseringen. Og det er ret skægt, fordi den kvindelige hovedperson, hele hendes skuespil, det bliver inden for skammens register, altså hendes kropsprog, består i at kigge genert nedad og rødme og blive lille videre. Og inden for filmens logik, så er det her en sexet opførsel. Det, det synes jeg, man kan diskutere. Og vi skal se en af de mange scener, hvor hun er for fjamsket, fordi øh, Christian Grey, mange millionær og øh, dominerende type, han har opsigt hende i den hardware store, hvor hun arbejder, for at købe ting man kan købe i sådan en hvad hedder det en butik der sælger værktøj men ting som man også kan bruge til at binde folk med så der er sådan øh, mange en dobbelttydighed for spil You're in here. I was in the in business. Needed to pick up a few things. Are you free? Yeah. What can I help you with? Just a cable ties. Cable ties, yes. We do. I kan show you if you want. Please the way, Just Anna. Is that it? Masking tape. Are you redecorating? No. Um, we have two inch and one inch at the truly self-respecting handyman will have both in his toolbox. Of course he will. Mm. It's a fatnocer. It'll have a fat his anything else? Yes. Rube. Okay. jeg skal virkelig styre mig for ikke at sige noget snobbet og fordømmende om skuespillet i den her film, og køntrollerne i den her film, og alt muligt i den her film, fordi den attitude er bare blevet brugt så meget blandt så mange snobbede anmeldere. Og jeg synes faktisk det næsten, det er mere interessant at kigge på reaktionerne på Fifty Shades. Fordi den måde det blev skamfuldt, altså den måde det blev en skamfuld bog, den måde den blev kaldt mommy porn og så videre, det er sådan, øhm, det skriver sig ind i en lang tradition for at nedvurdere kvindelig læsning og kvindelige læsere og en eller anden mistænkelig af den måde kvinder læser med deres følelser og deres krop og er i deres følelsesvold. vold, øhm, som egentlig går helt tilbage til antikken og er en tanke om, at den, der skriver værket, penetrerer og den, der læser værket, bliver penetreret. Øh, og så er man allerede tæt på noget, der handler om dominans og noget potentielt skamfuldt. Det er ret interessant, hvordan helt generelt, så de kunstneriske genre, som går efter at producere en eller anden kropslig følelsesmæssig reaktion i deres Æh, publikum, det bliver nedvurderet som dårlig smag. Altså gyseren, der skal få os til at gyse, Pornografien, der skal få os til at blive liderlige. melodramatet der skal få os til at græde. Det er alt sammen bad taste. Og der tror jeg bare som kulturkreds, at vi har et øh, kæmpe kompleks over kroppens ustyrlighed. Og at, at, den, øh, at det er et kontroltab, at kroppen græder, at kroppen bliver ophidset, at kroppen... Øh, reagerer og løber af med os. Så hvis man kigger på hele kulturhistorien, så handler det jo om, om skam og krop og følelser, helt tilbage til søndefaldsmyten. Altså den følelse, vi ikke kan blive færdig med. Og det er også klart, fordi det er både en af de mest basale følelser, og en af de mest sociale følelser. Altså skam giver enormt god mening i sådan en stenalderkontekst, kontekst hvor man har haft en lille gruppe mennesker, og man skulle sørge for at være socialt forpligtet på hinanden. Derfor så er det evolutionært smart, at man kan skamme sig, hvis man har gjort noget, der skader fællesskabet, og føler sig forkert, og prøver at gøre det godt igen, og reparerer relationen. Og samtidig så er det ikke en grundlæggende... altså Det er en social følelse, fordi i modsætning til for eksempel afsky eller øh, glæde, som man kan føle, bare hvis man ser på noget smukt, eller ser på noget ægelt, så kræver skam at der er andre mennesker, der er et samfund, at der er nogen, der kan få dig til at føle dig forkert, og på den måde er det en ret raffineret følelse, fordi den kræver, at du er i stand til at se andre se på dig, og vurdere, hvordan de vurderer dig. Og skam handler jo i høj grad om, at man føler sig forkert, og det er hemmeligt, og det må de andre ikke opdage, for hvis de opdager det, så bliver jeg forladt. Det sidste skamværk, som vi skal kigge på, er Toh Ditlevsens digt selvportræt, som nok er et af de digte, hun har skrevet, som er lettest at relatere til, eller generelt er hun bare en utroligt relaterbar og selvudstillende kunstner. Men det, det er enormt let at falde ind i, at man har lyst til med det samme at skrive det om med sig selv, som fortæller. Yes, det kommer her. Jeg kan ikke lave mad, gå med hat, hygge om folk, bære smykker, ordne blomster, holde aftaler, takke for gaver, give rigtige drikkepenge, holde på en mand, vise interesse ved møder. og jeg kan ikke holde op med at ryge, at drikke, at spise chokolade, at stjæle paplyer, at sove over mig, at glemme at huske fødselsdage, at rense negle, at snakke folk efter munden, at røbe hemmeligheder og elske underlige steder og psykopater. Jeg kan være alene, vaske op, læse bøger, få lytte og være lykkelig uden skyldfølelse. Det er sådan et powerdigt, fordi det på den ene side rummer hele den her Instagram-retorik omkring at gå til bekendelse og fortælle om sin banale shortcomings og sige det her det bøvler jeg med det er næsten, næsten nede på sådan et Bridget Jones niveau øhm. og så samtidig så har det jo også den her øh, kraftfulde udgang hvor at hun også fortæller om hvad hun er i stand til og især den sidste linje synes jeg rammer noget der gør ondt hun er i stand til at være lykkelig uden skyldfølelse det tror jeg nemlig er det, der mangler i den her bløde, gode Instagram-kultur, at det faktisk nogle gange kræver et kolossalt mod at være lykkelig uden skyld, fordi skammen også bliver en eller anden form for afladet vi betaler for at få lov at være her og sige, åh, jeg skammer mig også over alt det, jeg er sløj til. Og på den måde synes jeg, at hun <laughs> igen igen tog dit løvesen af en kæmpe rollemodel for, hvordan man kan forsøge at skabe et narrativ om sig selv, hvor der er plads til både at være enormt øh, åbne og offentlig omkring sin sårbarhed, og næsten bruge den som en styrke og, og noget, man kan spejle sig i med, og, og skabe fællesskab med, men samtidig også insistere på, at man er kompetent til andre ting, og at man især kan være lykkelig uden skyld. Og jeg tror også, at det er vigtigt at prøve at dyrke andre følelser, end skammen, fordi skammen også hurtigt gør os små. Hvor jeg tænker, at mange af de ting, vi skammer os over, det er også andre menneskers problemer med os. Nogle gange er det måske mere konstruktivt at blive fred, for eksempel. Hvis vi bare lynhurtigt vender tilbage til Edward Louis, så handler hans seneste bog faktisk om, at han vender tilbage til sin landsby, møder sin far igen, og i stedet for sin se tyrant, så ser en mand, der er blevet udbyttet øh, hele sit liv som en del af underklassen, og som har været fanget i sin egen maskulinitet, uden at have et sprog for den. Og pludselig kan han se, hvordan at de homoseksuelle og underklassen har været lige undertrykte af nogle andre. Og det bliver til sådan et, et, et flammeskrift. Hvem øh, er det, der vinder, når vi skammer os over hinanden? når arbejderfædrene skammer sig over deres homosønner, og homosønnerne skammer sig over deres arbejderbaggrund. Og der bliver hans vrede rettet ud af, så han siger til politikerne og eliten i Frankrig, skam jer. Og det har et kolossalt potentiale, tror jeg, men også et kaotisk potentiale, som vi skal undersøge næste gang, hvor vi skal tale om vrede. Du har lyttet til Følelsernes Vold. Mit navn er lige nærmere, er Ernst, og podcasten er produceret af Johanne Myggen. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.